Během týdne jsem se na základně docela zorientoval. Byla to dvoupatrová kancelářská budova podobná pevnosti a několik menších stavení, která sloužila jako kasárna, učebny, dílny a zbrojnice. Pár set metrů daleko byl hangár s jedním středně velkým letadlem a podivně vypadající helikoptérou zahraniční výroby. Za asfaltovou ranvejí těsně mimo doslech byly střelnice. Buldozery zde byl navršený val na zastavování kulek. Celý pozemek byl obehnaný plotem s ostnatým drátem. Tam, kde jim neprorostla réva kudzu, plot skutečně naháněl hrůzu. V té chvíli jsem stál před skupinkou dalších rekrutů na jedné ze střelnic. 9 metrů ode mě stálo 5 20-centimetrových ocelových plátů v přibližně metrových rozestupech. Do ramene jsem měl zapřenou novou pumpovací brokovnici Remington 870. Hlaveň se měl namířenou k zemi a ukazovák bezpečně položený na lučíku. Cítil jsem, jak za mnou stojí instruktor a za hlavou mi drží střelecké stopky pakt. Střelče, jste připraven? Zeptal se hlasem, který o něco zesilovali mé elektronické špunty. Špunty od LM byly vůbec nejlepší, jaké jsem kdy používal. Byly naprosto pohodlné a napojené na komunikační síť, takže odblokovaly všechny zvuky nad určitou úrovní decibelů, zatímco normální konverzace byla skvěle slyšitelná, jen trochu směrově nejasná. Přikývl jsem. Čekejte, řekl mechanicky instruktor. A tak jsem čekal ozvalo se pípnutí časomíry. Pro tenhle okamžik jsem žil. Jediným plynulým pohybem jsem vyřadil pojistku a namířil brokovnici na cíl. Nahnul jsem se dopředu, aby bylo mé těžiště v rovině se zbraní. Soustředil jsem se na kovové pláty a představil si, jak touží po zásahu. Nad ovládáním spouště jsem vědomě neuvažoval. Podobná cvičení jsem trénoval snad tisíckrát, a tak si má hlaveň cíle vybírala automaticky. Po každé ráně jsem bez váhání a přemýšlení zatáhl za pumpu. Hlaveň se zpětným rázem silného brokového náboje vymršťovala vzhůru, s čímž jsem ale počítal a využíval kinetickou energii k přesunu na další cíl. Ještě než poslední broky dopadly na ocelový plát, věděl jsem, že jsem zasáhl všechno. Jakmile poslední plát letěl k zemi, zbraň jsem již měl v bezpečnostní poloze. A do Instruktorů Instruktorův hlas byl při pohledu na elektronické stopky silně nedůvěřivý. Stopky byly navržené tak, aby zachytili jednotlivé výstřely a digitálně je zaznamenali. Bylo to velmi užitečné tréninkové zařízení. 1,87 sekundy! No splnil jste dozieru v test za 1,87 s pumpovací brokovnicí a s normálním nábojem. No to bylo neuvěřitelný. Stál jsem čelem ke střelišti. Můj osobní rekord v tomhle konkrétním cvičení byl 1,75, ale toho jsem dosáhl už před lety s jednou ze svých upravených osobních zbraní. Navzdory rozšířenému mýtu není pokrytí brokovnice takové, aby vytvořilo oblak smrti zahrnující celou místnost. Na devět metrů je plocha zasažené oblasti velká asi jako basketbalový míč. Skutečným klíčem k úspěchu je naučit se pracovat se zpětným rázem. Takové věci jsem se učil už od dětství. To znělo jako automat, řekl jeden z bažantů. Náhoda. Řekl jiný hlas, který patřil člověku, který mi začínal lést na nervy. Ať to udělá znovu. No, dobře, řekl instruktor, bývalý příslušník amerických jednotek SEAL a nynější lovec monster jménem Sam Haven. Byl to náš hlavní instruktor v oblasti zbraní a taktiky. Sam byl urostlý muž s mrožím knírem, který měl slabost pro westernové oblečení, rodeové spony a stecny. Byl to taky pořádný tvrdák, se kterým bych se nic nezačínal ani v nejlepší formě. Nabíjet! Někdo stiskl tlačítko k aktivaci pneumatického systému ovládání terčů. Pět plátů se během chviličky postavilo do vzpřímené polohy. Rozhodl jsem se, že udělám něco pro diváky. Jelikož byl zásebník otevřený, rychle jsem sebral záložní náboj z elastického úchytu na podavači brokovnice a vhodil jej do komory. Okamžitě jsem posunul pumpu vpřed. Druhou rukou jsem instinktivně sáhl do náramenního nábojového pásu a sebral čtyři náboje. Naučeným pohybem jsem si je přechystal do dlaně a v rychlém sledu je naházel dovnitř, jako by má ruka byla pružinový podavač. Cvak, cvak, cvak, cvak čtyři brokové náboje nabité za méně než dvě vteřiny. Byl to trik používaný závodníky v kategorii střelby ze tří zbraní. Často jsme stříleli na dlouhých otevřených tretích na cíle z pušek, pistolí a brokovnic. V úseku pro brokovnice bývalo mezi 20 a 30 samostatnými cíly. Jelikož se naše hodnocení odvíjelo podle celkového času, a jelikož se do Brokovnice vejde jen něco mezi pěti a devíti náboji, s několika výjimkami, vítězili lidé, kteří dokázali zbraně nabít nejrychleji. Když dáte dohromady velkou skupinu soutěživých egoistů a zároveň bláznů do zbraní, garantuje vám, že brzy uvidíte úžasná a tvůrčí řešení mnoha problémů. Slyšel jsem, jak nějaký bažant říká, co si okouzlo. <laughs> Žádné kouzlo, kamaráde, jen výsledek dlouhých prsty drásajících tréninků. Zapřel jsem si brokovnici do správné polohy, ustavil nohy a natočil se čelem k terčům. Oznámil jsem Semovi, že jsem připravený. Nahnul se ke mně a promluvil dost hlasitě, abych jej slyšel, ale zároveň potichu, aby jej neslyšel zbytek skupiny. Dech mu páchl po kodaňském žvíkacím tabáku. Pak mi budete muset ukázat ten trik s nabíjením. Už klíbl jsem se a odpověděl, střelec je připraven. Píp, tentokrát jsem se cítil skutečně ve formě. Pět ran zaznělo jako jednolité zahřmění a pět kovových plátů letělo k zemi. Sklonil jsem kouřící hlaveň k zemi. Sem oznámil čas až po krátké pauze. 1,82 sekundy. Bomba! Nemohl jsem si pomoct. Pocítil jsem škodolibou radost a usmál se na svého nepřítele Granta Jeffersona. Ten domýšlivý bastard se zmohl jen na dvě a půl vteřiny, což bylo dost slušné, ale se mnou se měřit nemohl ani náhodou. Nejlepší na tom bylo, že to moc dobře věděl. Byl to on, kdo tvrdil, že jsem první kolo tak rychle odstřílel jen náhodou. Grant nebyl zvyklý na to, aby jej kdokoliv v čemkoliv překonal. Užíval jsem si, jak při té potupě frustrovaně přešlapuje. Neměl mě rád a tenhle pocit byl vzájemný. Předal jsem brokovnici dalšímu střelci. Grant nebyl žádný bažant. Byl plnoprávným členem LM a také jedním z našich instruktorů. V hrbingerově týmu byl ale nejmladší. Zastřílec si přišel jen proto, aby nám ukázal, jak se to dělá. Grant byl můj přesný opak. Byl štíhlý, hezký, pohotový, okouzlující, měl vystudované nejlepší školy a pocházel z jedné z nejstarších a zavedených ve smyslu nechutně bohatých rodin Nové Anglie. Dokonce měl i hezké vlasy, byl typem člověka, kterého mají všichni rádi a všichni také touží, aby je měl rád on. Nevěřil jsem mu ani, co by se zanahet vešlo. Od chvíle, kdy jsem ho viděl poprvé, jsem ho měl zanafoukaného idiota a cítil instinktivní nutkání nakopat mu prdel a se kapesné. Pravým důvodem, proč jsem toho chlápka nenáviděl, bylo to, že chodil s Julie Shekelfordovou. S Julí jsem mluvil od příjezdu na základnu jen párkrát a naše rozhovory většinou končily u zdvořilého jak se máte. Já byl zcela ponořený do tréninku a Julie zase měla spoustu práce s různými věcmi. Nedá se říct, že by mi kdy naznačila, že mě má radši než řadového zaměstnance a tak nevím, proč mi vadilo, že chodí s tím mnou mou grantem. Přiznával jsem si to jen velice nerad ale byl jsem do ní zabouchnutý až po uši. Jsem přerušil mé snění. Pite, chci, abyste všem řekl, jak jste to udělal. Já už vám prozradil všechno, co vím a stejně většina z vás netrefí ani vrata od stodolivy vyhňupové neschopný. Možná potřebujete čerstvý náhled na věc. Pumpovací brakovnice nebude vaše hlavní zbraň ani nejoblíbenější, ale v některých situacích je to nejlepší, co byste si mohli přát. Máme ve skladu spoustu speciálních nábojů, který do samonabíjecí zbraně strčit nejdou. Všichni se musíte naučit z tohle zbraní zacházet, protože vám to jednou možná zachrání život. Vědět, jak něco dělat, protože by se to mohlo hodit, byla oblíbená mantra našich zkušených lovců monster. Bývalý seál vyplivl velký chuchvalec tabákových slin. Dobře dělal. Všiml jsem si, že to většinou jednoduše polkne. To určitě jeho zdraví neprospívalo. Dobře, Ehem. podíval jsem se na skupinu a přemýšlel, co jim řeknu. Všiml jsem si, že většina z vás to se zbraněmi tak docela neumí. Musíte se dostat do bodu, kdy se zbraň stane prodloužením vašeho těla. Nesmíte na střelbu myslet, protože když na ně myslíte, jste pomalí. Musíte výstřel nechat, ať se stane. Brokovnice jsou instinktivnější zbraně než pistole nebo pušky. Musíte se prostě uvolnit a nechat to být. Ukázal jsem na jednoho z dalších bažantů svalnatého černocha z dredy. No skvělým příkladem je tady Trip, Když střílí z pumpovací brkovnice, vystřelí, dá si dramatickou pauzu, nabije, vystřelí, pauza, nabije. Moc o tom přemýšlíš. Přemýšlení žere čas. A prostě bum a jedu. Je to jako hrát na hudební nástroj, tam se taky nedá uvažovat nad každou notou. Prostě hrajete. Chápavě přikývl. Trip a já jsme se celkem zkamarádili a spali v kasárnách vedle sebe. Ve skutečnosti se jmenoval John Germain Jones a nedokázal se vysvětlit, jak mu mohli rodiče vybrat takovou kombinaci men. Přes dívka Triple J se ujala dost rychle a po týdnu už mu většina lidí říkala prostě Trip. Trip byl do LM rekrutován poté, co jistá vůdů kněžka proklela jeho malé florecké městečko a způsobila, že z hrobů povstalo několik zesnulých spoluobčanů s touhou požírat mozky živých. Celý se mu podařilo vyřešit pomocí uvážlivého využití krumpáče. Byl to skvělý chlap, a jeho jedinou slabinou byl nedostatek zkušeností se střelnými zbraněmi. Se samopalem mu to ale docela šlo. Vyhovoval totiž jeho povaze. Když člověk uvážil, že před rokem učil chemii na základce, musel uznat, že to je vlastně docela tvrdák. Další problém, který u tebe vidím, je ten, že jsi moc citlivý naspět nejraz, jako tady holy. Ukázal jsem na dalšího bažanta, nebo spíše bažantici. Molly Newcastlová byla atraktivní mladá žena s odbarvenými blond vlasy a měla neskutečné umělé kozy. Nikdy nám neřekla, jak se do LM vůbec dostala, ale věděli jsme, že předtím dělala striptérku, tedy pardon, exotickou tanečnici. Proslýchalo se že v jejím osudném incidentu se hrála roli krásná lesbická upírka. V tomhle případě se ale jednalo spíše o zbožné přání chlapů z kasáren. Bylo vidět, že má nulové zkušenosti se střelnými zbraněmi, ale postupně se do toho dostávala. Velmi mě překvapovala ve vědomostních částech výcviku. Měla úžasného pamatováka na informace ohledně monster. Sice vypadala jako typická blondýna, ale hloupá rozhodně nebyla. Nepochyboval jsem, že ať už se do LM dostala jakkoliv, vedla si přitom velmi dobře. Holi, brkovnice kope, ale když si na to zvykneš, naučíš se zpět nejraz nevnímat a pak už o nic nejde. Všechno je to o správným zapření a držení. Pokud se to udělá správně, vůbec to nebolí. Takže střelba je jako sex, ZD. Když bolí, děláš to špatně? Svůdně se usmála a mrkla. Zrudnul jsem. Všichni se smáli, včetně instruktora Sema. V podstatě. Měl jsem takový pocit, že by si ode mě holy nechala poradit i v jiných oblastech, než jen v ovládání brokovnice. Je na houby, když jste snědý a tváře vám tak strašně zrudnou, jako se to stalo mně. Ale vážně, úchop je strašně důležitý. Musíme ti sehnat pažbu, která bude o pár centiáků kratší. Rychle jsem pokračoval dál, neměl jsem v úmyslu čekat, než někdo začne dělat blbé fóry na téma kratšího materiálu. Pokračoval jsem v demonstraci a instruoval dalších pár nováčků. Byli jsme vážně divná sebranka. Některým bylo dobře přes 40, jiným sotva uschl řidičák. Byli mezi námi lidé ze všech koutů země a ze všech oborů lidské činnosti. Byli tu snad všichni od armádního rangera po taxikáře, od policajta z protidrogového po knihovníka. Dokonce mezi námi byl i instalatér. Věřte mi, že podrobnosti o jeho prvním setkání s Monstry slyšet nechcete. Přes všechny rozdíly jsme měli několik věcí společných. Každý z nás musel čelit těm nejhorším stělesněním nočních můr a každý z nás to střetnutí přežil. Na začátku výcviku nám bylo řečeno, že to rozhodně nezvládneme všichni. A taky se tak stalo. Zkušení instruktoři vyhazovali nováčky dle potřeby. Nejeden bažanci brzy balil věci a pakoval se domů s velmi štědrým zlatým padákem a varováním, že má držet jazyk za zuby. Další nováčci odešli z vlastní vůle. Někteří nedokázali ustát fyzický stres, pro jiné bylo nad síly psychické zatížení. Odchod nikdo nebral jako ostudu. Každý měl možnost kdykoliv odejít, což také mnozí udělali. Já sám jsem o tom také párkrát přemýšlel. Byl jsem příliš tvrdohlavý, než abych to před někým přiznal, ale každý den jsem se musel přesvědčovat, že je správné, co tady děláme. Byl jsem vnitřně rozpolcený. Miloval jsem výzvy, ale na druhou stranu jsem také toužil po normálním životě a tak bylo těžké přijmout skutečnost, že se učím pro zábavu a peníze zabíjet monstra. Fyzická příprava byla náročná, ale podle bývalého rangera v našich řadách to byl tělocvik na dívčí škole. Co se mě týče, nohu jsem měl pořád citlivou a slabou a tak mě výběhy zabíjely. Kulhal jsem i přichůzy a běhání jsem nesnášel, i když jsem byl úplně zdravý. Běh je prohubené. Mým oblíbeným segmentem byly zbraně a taktika. Nejen proto, že jsem se tomuto oboru věnoval celý dosavadní život, ale také proto, že jsem v tom byl vynikající. Mnoho nováčků ale mělo značné problémy. Někteří zkrátka neměli dostatečné schopnosti, aby fungovali v rámci koordinovaného týmu vyzbrojeného smrtícími zbraněmi pod značným tlakem. To ale nevadilo. Hned na začátku nám řekli, že ne všichni skončíme jako úderná síla v loveckých týmech. Bylo třeba odvést spoustu práce v oblasti výzkumu, podpory, zprávy počítačů, v technických záležitostech a dalších oborech. Každý zaměstnanec LM ale musel být schopen obstát v boji, pokud by se situace nějakým způsobem vymkla z rukou. Odhadoval jsem, že z mé skupiny se do týmů dostane maximálně polovina lidí. To nebylo špatné. Když jsem uvážil, že jsme na začátku měli 40 rekrutů, pořád jich ještě zbývalo 20. Byli mezi nimi lidé, u nich jsem si nebyl jistý, kde skončí, protože by byli schopni zastat vše. Na druhou stranu zde bylo i pár jedinců, kterým bych do roky nedal ani vzduchovku. Někteří lidé zkrátka neměli potřebný přístup, aby se v zacházení se střelnými zbraněmi dostali nad základní úroveň. Výukové lekce byly pro všechny z nás velmi poučné. Ať už jsme se sem dostali kvůli jakkoliv bizarnímu setkání, Stejně jsme se všichni dozvídali zcela nové informace. Erl Herbinger seděl s nohama na stole. V jedné ruce držel dálkové ovládání projektoru a v druhé měl ukazovátko, kterým upozorňoval na nejzajímavější věci. Fotografie v prezentacích byly mírně řečeno velmi znepokojivé. Nemrtvých je mnoho druhů. Za nemrtvýho se v podstatě považuje každá bytost, která je z vědeckého hlediska po smrti ale stejně se pohybuje. K nemrtvým se řadí vše od základních zombíků, což jsou v podstatě jen masožraví mrtvoli, až po skoro nezničitelný pány upíru. Mezitím je samozřejmě celá řada dalších poddruhů, který budete muset důkladně poznat z hlediska jejich silných stránek, zejména jejich slabin. Cvak? Na tomto sledu bylo vidět hromadu sežvíkaných mrtvol na předměstské ulici. Mohlo to být z kteréhokoliv města v jakékoli zemi. V pozadí hořelo několik skromných zemědělských stavení. Nemrtví jsou náš denní chleba. V Severní Americe se musíme vypořádat nejméně s jedním incidentem s nemrtvejma za měsíc. Když se započítá Jižní Amerika a Karibik, Zjistíte, že na potírání nemrtvých pracujeme v podstatě neustále. U základních nemrtvejch je klíčem k úspěchu rychlá reakce. Množej se jako králíci a jejich nebezpečnost roste spolu s hustotou zalidnění v oblasti, ve který se zrovna vyskytnou. Cvak. Na dalším slejdu byla fotografie pořízená levným jednorázovým foťákem z hodně špatného úhlu. Zachycovala ženu sápající se špinavými rukama po neviděném fotografovi. Většina obličeje její chyběla, dolní čelist měla tvořenou pouze obnaženou kostí. Nezdálo se ale, že by se tím znepokojovala. Oči měla do doširoka otevřené a zjevně hladové. Zombie, pochodující mrtvely, docela pomalý, ne moc chytrý. Půjdou přímo po vás, nikdy se nezastavěj, těj bolest, nikdy se neunavěj a nikdy toho nenechaj. Naštěstí jsou asi tak kreativní, jako vařená brokolice. Nebezpečí z jejich strany hrozí při pokousání, o čem se přesvědčil i chlápek, co tohle fotil. Nakažlivý je každý kousnutí, přičemž jeho oběť se stane zombíkem. Čím je zranění horší a čím rychleji zařvete, tím spíš se pak vrátíte zpátky. George Romero byl optimista. Ano, střely do hlavy fungujou, ale abyste je zastavili, musíte jim z mozku dělat kaši. Dozvídali jsme se, že stereotypy výdané ve filmech a jiných produktech popkultury se často zakládají na pravdě. Kde se vůbec berou? zeptal se kdosi. Voodoo, zamumlal Trip. Dvacítka zbývajících nováčků seděla na kovových skládacích za vratkými plastovými stoly. Přežívali jsme jen díky klimatizaci, která úspěšně bojovala s všudy přítomným alabamským horkem. To je jedna možnost a nesmí se na ní zapomínat. Když se vyskytne příležitost sejmout toho, kdo mrtvoli oživil, rozhodně to udělejte. Oživování mrtvých je vážný zločin a federálové za hlavy šamanů a šílených vědců hodně dobře platí. Budeme muset ale jít dál, protože látky je hodně. Všechny tyhle informace máte v balíčcích. Podrobněji si to projdeme jindy. Dneska je na pořadu dne jenom takový přehled. Poslední věc, se vám teď k zombíkům řeknu, je ta, že Fonasil obvykle platí kolem pěti tisíc dolarů za hlavu podle závažnosti situace. Cvak. Věc na dalším obrázku zjevně kdysi byla člověkem, ale nyní se z ní stala schrbená hníjící hromada masa a ostrých hran a zubů. Ve své zvětší části kostlivé ruce stvůra držela patrně lidskou nohu. Vypadalo to, že byla od oběda vyrušena bleskem fotoaparátu. Tohle je ghoul. Tohle můžete považovat za superzombie na koxu Je mnohem rychlejší, chytřejší a daleko hůře zastavitelný. Naštěstí jsou vzácní, což je dobrý, protože tahle konkrétní stvůra spolikala snad 200 kulek, nešla konečně do Kytek. Rány do hlavy obvykle nemají velký účinek, ale rozhodně k hůli zpomalej. Nejlepší je do nich smažit ze všech hlavní tak dlouho, dokud se jim nezhroutí skelet, takže nemůžou pokračovat v boji. A pak je nutný je ještě spálit. Obvykle se vyskytují v okolích hřbitovů, protože se živějí mršinama. Fonasil vyplácí za jednoho k asi 20 litrů. Cvak! Tohle je přízrak, nemoc povedený dovoz Evropy. Tenhle obrázek mě dost překvapil. Byla na něm ohavná stvůra, přesně jak jsem čekal. Vypadala zhruba jako člověk, až na příšerně pokroucené tvary, ostré černé zuby a červené oči. Překvapený jsem ale byl, protože se jednalo o snímek z akce. V rohu obrazu byla Julie Shacklefordová s dlouhým kopím brukou, kterým si držela monstrum od těla. Měla na sobě nějaký podivný druh osobní zbroje, který jsem nepoznával. Tmavé vlasy jí vlály okolo hlavy jako svatozář, ve tváři měla výraz strachu a soustředění. Byla zachycena uprostřed pohybu, jak se elegantně vyhýbala sápání nemrtvé stvůry. Tahle fotka by se klidně uchytila i na obálce Sports Illustrated jako snímek z disciplíny zápasu s mutanty, ve kterém je trestem za prohru bolestivá smrt. Studoval jsem její obličej. Byla mnohem mladší než nyní, snad až příliš mladá na práci, kterou dělala. Nebyla tak nádherná a nedostupná jako v pozdější době, ale zjevně v sobě měla hodně kuráže. Přes brýle jsem viděl její hnědé oči. Zuby měla zaťaté, tvořily ji v obličeji pevnou bílou řadu. Když jsem viděl, že je v nebezpečí, srdce mi poskočilo, přestože mi bylo jasné, že z incidentu vyvázla bez ranění. Byla nádherná. A já jsem takový troubá. Vytrhnul jsem se ze snění a snažil se soustředit na Herbingerův výklad. Přeslechl jsem část toho, co říkal, ale neodvážil jsem se žádat o zopakování. Hovořil ještě o nebezpečích boje s přízraky. Jejich dotek způsobuje okamžitou paralýzu, a to i přes broj. Paralýza rychle ustupuje, ale to už bývá obvykle pozdě. Mají neuvěřitelnou sílu. Bez těžkých zbraní a podpory se s nimi do křížku nepouštějte. Co se stalo? vypadlo ze mě. Cože? Na té fotce s tím přízrakem. Herbinger mlčel. Asi přemýšlel, jestli mě má rosekat za to, že jsem ho přerušil, nebo jestli má celý příběh vyprávět. Mezi bažanty byl známý neochotou šířit historky s akcí, čím se odlišoval od Sema i Majla, kteří si v nich libovali. Nakonec vnitřní bitvu dobojoval a rozhodl se, že všechno povypráví. Počastoval mě zdrcujícím pohledem, z něhož mi bylo jasné, že po lekci budu běhat dokola, dokud se z toho nepozvracím. Stala se to u Sandasky v Foháju v říjnu 1995. Bylo to období před helovínem, což je v našem oboru nejrušnější čas. Můj tým řešil problém s hůly na starém hřbitově, když na nás vyskočilo tohle na přízrak jsme nebyli připraveni. Vyskočil ze země přímo před naším autem, holýma rukama rozmlátil celý jeho předek a rozbil okno, jako by bylo z papíru. Seděl jsem na sedadle z polujezdce a během okamžiku jsem byl v jeho spárech. Dostal jsem ránu a svaly mi vypověděli službu, jako by byly zamrzlé. Řídil Milo a taky dostal zásah. Na zadním sedadle byla Julie. Vytáhla pistoli a poslala do přízraku pár nábojů. Přízrak byl zjevně překvapený, protože už se nás majelem nesnažil zabít. Vyskočil na střechu a začali ji trhat, aby se dostal k Julii. Vyskočila ven s tím kopým v rukou. Pozastavil se a chvíli se kousal do rtu. V tu chvíli bylo důležitý, že se nesnažila přízrak ustřílet pistolí, to mějte na paměti. Střelný zbraně ho nakonec zastavěj. Ale to slovo nakonec je v tomto případě dost klíčový. Je třeba si pamatovat, že čím díl nemrtvej existuje, tím silnějším se stává. Zabít nový přízraky je celkem snadný, ale tenhle jedinec vznikl už někdy za občanský války. Vydržej toho fakt hodně, takže je třeba proti nim chodit v týmech. Musíte je nejdřív zastavit a pak do nich nasypat všechno, co máte. Zbytek týmu zaslechl ve vysílačce ruch a rychle se blížil, ale zdaleka ne tak rychle, jak bychom potřebovali. Julie tedy vystoupila a držela si přízrak od těla pomocí kopí. Kdykoliv se monstrum pohnulo, dostalo ránu. Jak vidíte na fotce... Mají kopí začepelí takový zpětný záchyty, aby po něm stvůry nesjeli až do vaší blízkosti. V podstatě se teda dostali do nerozhodné situace. Přízrak se k Julii nemohl dostat, ale nebyla šance, že by se kopím nechal zabít. Chlápek, co to fotil, nám byl na hovno. Byl to jenom nějaký koemdoucí. Pořídil ale skvělý snímek. Nakonec se mi do těla vrátil cit, vytáhnul jsem a udělal ze zombíka pochodeň. Pochodeň? Zeptal se někdo další. Plamenomet. S vyšším druhem nemrtvejch se bez plamenometu bojovat nedá. Jakmile začal hořet, bylo jen otázkou času, než sebou sekne o zem. Julie ho napíchla na vrata mauzole a držela ho tam, dokud sebou nepřestal škubat. Trvalo to věčnost. Jsou to pěkný svině. Kolik jí bylo? zeptala se Holly. Herbinger se na chvíli zamyslel. Čerstvých osmnáct. Zatraceně. Majte v rodině. Pak se vrátil k lekci. Uřezat hlavu člověku je složitější, než se na první pohled zdá. Tělo se při každém zásahu zmítá a navíc všude cáká krev. Jakmile se mazlavé tělní tekutiny dostanou na čepel nože, je to ještě horší. Než se nadějete, začne ostří sklouzávat po kostech, o jejíž existenci jste doteď neměli tušení. Když jsem řezal do gumového masa, sténal jsem námahou. Na to se vyserte, Neřešte neřežte to. Tady nejste v zahradnictví, ale v zabijáckém biznesu. Usechněte to. Zařval na mě sem. Sem pořád. Poslechl jsem rozkaz, napřáhl obrovský nůž nad hlavu a udeřil všich silou. Tentokrát jsem tkáň prosekl a prošel obratly. Hlava umrce spadla ze stolu a dopadla stupým zvukem na podlahu. Mnohem lepší, zavrčel instruktor. Viděli jste to, třído, Neserte se s ním, existují věci, které nedají pokoj, dokud jim neuseknete hlavu. Když přijde na věc, musíte to udělat rychle. Je třeba rozhodnej úder, jako když sekáte dřevo. Žádný pežlání. A nezapomeňte, že z čerstvých mrtvol to stříká víc. Naše skupina bažantů se pomalu proměňovala v sehraný tým lovců. Teď jsme stáli v malé chladicí místnosti poblíž hangáru, které se říkalo masokombinát. L.M. si nejohavnější lekce schovala nakonec. Jsem si jistý, že nácvik odsekávání hlav měl i praktický důvod, ale hlavně šlo o to vytřídit nováčky, kterým řezničina s lidskými hlavami nedělala dobře. Efektivnější by možná bylo, kdyby tu část zařadili hned na začátek, protože tohle nikdo se slabým žaludkem nevydrží. Majlo ale říkal, že důvodem pro zařazení téhle lekce až na dobu, kde je nováčku jen pár, je poměrně velký nedostatek mrtvol z lékařských fakult. Majlo tak dokázal těla ušetřit pro další várku bažantů. Byl to skvělý plánovač. Další tým. Nukeslova a mít, řekl jsem holi a čakovi následujícím lidem ve frontě. Majlo hadicí spláchl hnus z podlahy. Několik bažantů během cvičení přišlo o oběd. Kolem hlavního odtoku se srazilo několik druhů tekutin. Položil jsem zakrvácený nůž na stůl a odbelhal se k umyvadlu, abych si umyl ruce. Hrozně se mi třásly a chtělo se mi zvracet. Trip už tam byl a zuřivě se drhnul. Kámo, to stalo pěkně zahovnou. Příště budu přibíjet já a ty sekáš, odpověděl jsem. Hele, ty jsi řekl panu, já za to nemůžu. Aspoň, že jsme se nemuseli plazit ve sračkách. Zamračil se na mě. No tak, chlape, už tak se mi chce blít, nemluv o tom. Lížení ve sračkách bylo cvičení, při kterém musel každý bažant projít dlouhou trubkou naplněnou kravskými exkrementy. V té tmě, smradu, horku a příšerné rozmělněnosti toho všeho jsem zažil nejhorší okamžiky svého života. I smrt byla příjemnější. Nejspíše se jednalo o test, jestli dokážeme vydržet odporné podmínky a uchovat si tom všech pět pohromadě. Osobně si ale myslím, že nás Herbinger chtěl jenom mučit. Dva členové skupiny to radši vzdali, než aby do toho museli jít. Když jsem byl uprostřed temné trubky ponořený ve slizu, střevech a hovnech, docela jsem jim to záviděl. Další bažance dostal do poloviny trubky, ale pak ho přemohla panika a nemohl nic dělat. Všichni tři dostali tučné šeky a odjeli domů. Zbývalo nás jen dvanáct. Když jsem viděl nároky našich instruktorů, nebyl div, že LM trpěla nedostatkem lidí. Herbinger byl ale velmi upřímný. Byl přesvědčený, že čím víc budeme trpět na cvičišti, tím méně pak budeme krvácet fakci. Holly dokončila přibíjení a přišla se umít. Fakt, že právě kladivem zarazila naostřený dřevěný kůl do hrudníku, kdysi živé bytosti na ní nezanechal nejmenší stopu. Bývalá stripterka mě vážně překvapovala. Zdalo se, že jí nic nevyvede z míry. Do všech úkolů se pouštěla po hlavě. Pořád jsme ještě neslyšeli její příběh, ale bylo zřejmé, že z celého srdce nenávidí druhou stranu a touží po nějaké formě odplaty. A i když cesta tak pomstě vedla trubkou s hromadami kravých sraček a skrze odsekávání lidských končetin, neměla s tím problém. Nebylo to tak zlý. Načaka vyšla hlava, ale může si za to sám, řekla a věnovala nám můž klebek. Jak to? Zeptal se Trip a pořád si ještě drhnul ruce. Chtěl jsem mu říct, že po tom, co jsme právě udělali, si už nikdy čistí připadat nebudeme. Vždycky se vybere kámen, nikdy neskusí papír ani nůžky, belbec. Prohlédla si zaschlou krev na nechtech. Mimochodem, zaslechla jsem, jak se Dorka zbaví s mailem. Herbinger je docela spokojený s tím, jak si vedem. Dostanem celý víkend volno. Skvělý, vykřikl jsem. Trénovali jsme nepřetržitě už snad měsíc. Na víkend volna jsem se velmi těšil. Při vyhlídce na pár dní dovolené mi najednou nevadilo, že jsem byl od hlavy až k patě od krve. Bude skvělý odsud vypadnout. To teda odpověděla a pak se obrátila k tripovi, který na sebe napatlal další mídlo. Ty vole tripé, hoď sebou, taky se chcem umejt. Fuj, nemáš ponětí, kolik je v tomhle bakterií, řekl. Člověk si musí dát na umývání záležet. Nebyl s náhodou učitel biologie? Zeptala se Holly. Ne, učil jsem chemii a suploval hudebku. Taky jsem dělal asistenta fotbalového trenéra. Byla to škola. Jelikož jsem s ním byl na pokoji, znal jsem jeho příběh velmi dobře. Když člověk musí rozflákat hlavu vlastním studentům, jakmile se z nich stanou nemrtví, není to zrovna něco, co by člověku pomohlo v učitelské kariéře. Jsem se myslela, že po tolika rozpitvaných žábách nebudeš taková citlivka. Hele, máš ve svých dredech krev nebo nějaký bordel. Když si je znechuceně prohrábl, holi jej předběhla a stoupla se k myvadlu. Volé! Čakovi se konečně podařilo skřupnutím urazit hlavu mrtvole. Sem na nás zařval, že na bandu zelenáčů jsme si nevedli vůbec špatně a ukončil další den výcviku. Sotva se mlapal po dechu. Doba, kdy jsem ho dokázal ovládat, byla dávno pryč. Svaly v nohou mi hořeli, obzvláště tam, kde mi je Huffman probodl pařátem. Chodidla a kolena trpěla při každém kroku. Mrkáním jsem se snažil odstranit poc očí a silou vůle běžel dál v naději, že už konečně přijde okamžik zapomnění, po němž na bolesti nezáleží. Nesnáším běhání. Všichni velcí chlapi nesnáší běhání. Jasně, sprint Michel, ale to, že na maratonech neuvidíte chlapy se 135 kg, má hodně dobrý důvod. Pouze blázni běhají pro zábavu. Poslední milá lesní stezky byla nejhorší. Byly na ní nejprudší kopce a nejhorší terén z celého výběhu. Při běhu po červené prašné cestě jsem se ale utěšoval, že už máme dneska skoro padla. Začali jsme těsně po rozbřesku několika hodinami fyzického tréninku, výukou taktiky, nácvikem ozbrojeného i neozbrojeného boje, lekcí z nauky o monstrech a teď, když zapadalo slunce, Nás čekal šest mil dlouhý výběh z pekla. Konečně se stromy rozestoupily a když jsme proběhli branou obrostlou popínavými rostlinami, dokonce se mi po tváři rozhostil úsměv. Většina bažantů už byla na místě a povalovala se po lehátkách nebo se protahovala na trávě. Dobří běžci jako Trip, Lee a Meat dokonce vypadali, jako by za sebou měli jen osvěžující vycházku. Trip mi vesele ukázal, že jsem jednička a já dostal chuť umlátit ho k smrti. Už bylo na čase, pité, zakřičel Grant Jefferson. Znechuceně pohlédl na stopky. Ubohý, dost ubohý. Vedl celý výběh a vedle něj jsme mi ostatní vypadali jako banda šneků. Samozřejmě, někteří šneci jsou docela rychlí. Jeden z dalších bažantů se odpotácel stranou a zvracel. Grence jen už klíbl. Fajn, prozatím jsme hotoví. Dobře se protáhněte, protože si to zítra dáme dvakrát. Jen to zašumělo. Seděl jsem na jedné z prázdných hlaviček a držel hlavu v dlaních. Věděl jsem, že bych se měl procházet a postupně chladnout, abych se vyhnul bolesti svalů, ale já si prostě potřeboval odpočinout. Ve všech fyzických činnostech jsem exceloval, ale tohle nebyl můj šálek kávy. Přerývaný dech se mi postupně normalizoval a srdce už tak děsivě nebušilo. Ostatní nováčci se odebrali do kasáren, aby se konečně pořádně vyspali. Já zůstal na lavičce a užíval si osvěžujícího přítmí. Ahoj, ozval se spoza mě krásný hlas. Nevadilo by vám, kdybych se posadila? Byla to Julie. Ne, ne, ano, tedy posaďte se. Mumlal jsem a posunul se stranou, aby se vedle mě vlezla. S úsměvem se posadila. Měla na sobě šortky a zdálo se, že posiluje. Snažil jsem se na její vypracované nohy nezírat. Najednou jsem si začal uvědomovat, jak mám propocené tričko. Vsadím se, že jsem smrděl. Tak jak to jde? zeptala se. Fajn, jde mi to, teda až na tohle. Ukázal jsem prstem k běžecké trati. To je úplně na houby. Zasmála se. Doufal jsem, že se směje se mnou a ne mě. Tam to znám, taky to nesnáším. Nejsme všichni jako Grant. Ukázala na druhou stranu pole. Sto metrů od nás stála osamělá figura, která boxovala s neviditelnými nepřáteli ve světle překážkové dráhy. Grant Jefferson se zdržel, i když už bažanti odešli. Sundal si tričko a trénoval něco, co vypadalo jako velmi obtížná cvičení bojového umění. Velmi nerad jsem to přiznával, ale ten muž byl téměř perfektním vzorem fyzické dokonalosti. Kdyby mu nevyšla kariéra lovce Monster, určitě by se uživil i jako model spodního prádla. Tak jak dlouho už spolu chodíte? Zeptal jsem se a snažil se neznít žárlivě. Nevím, jestli se mi to povedlo. Pár měsíců odpověděla a podezíravě se na mě podívala. Proč? Ehem, já nevím, vypadá tak trochu arrogantně. Chvíli jsem mlčel, nebyl jsem si jistý, jak na to odpovědět. Hmm, jo, asi jo. Vůbec mi nepřipadá jako váš typ. A jak podle vás vypadá můj typ? Zeptala se a pátravě si mě prohlížela. Polkl jsem a chtěl jsem vykřiknout jako já. Naštěstí se rozmluvila dříve, než se musel odpovídat. Ano, já vím, že Grant vypadá jako náfuka, ale je to vážně skvělý chlap. Je chytrý a ambiciozní. Když jsme ho rekrutovali, studoval práva na Harvardu. Jak jinak, pomyslel jsem si. Zkouška na účetního znalce je mnohem těžší než právnický atest. Zamumlal jsem. Cože? Ehm, nic. Když jsem dorazil, dali jsme se dohromady. Grant procestoval svět. Je chytrý, má přehled a je vzdělaný. Dělal spoustu fakt zajímavých věcí, takže je sebejistý. Proto někdy vypadá jako náfuka. Vypadá jako osel. Kousnul jsem se do jazyka. Já znal pravdu. Vsadím se, že pro zábavu topil koťátka. V dálce se Grant vrhl k zemi a začal klikovat. No, tak to máte dobrý. Já musím jít spát. Postavil jsem se a chystal se k odchodu. Dobrou noc, ouvene. Dobrou, Julie. Odkráčel jsem. Bylo mi jasné, že jsem konečně našel dokonalou ženu, která o mě ale nemá zájem. Před kasárnami jsem skopl popelnici. Do s tím. Byl jsem unavený. Co to děláš? Zeptal se Trip, když vešel do našeho maličkého pokoje v kasárnách. Okna byla otevřená a z venkovní tmy doléhal hlasitý cvrkot hmyzu. Já nevím, odpověděl jsem upřímně. Seděl jsem na kavalci a před sebou měl otevřený kufr. Pravá ruka mě bolela z rány, kterou jsem dostal asi před hodinou. Já nejspíš přemýšlím, že to zabalím. Nevypadáš jako někdo, kdo se vzdává. S Greenem to byla nehoda. Nechtěl jsem mu ublížit. Majelo říká, že za tý den bude z nemocnice venku. Je to jenom klíční kost a otřez mozku. A dal jsem mu jednu ránu. Nacvičovali jsme kontaktní boji. Taková situace sice není při střetu z monstry žádoucí, ale i tak to člověk musí ovládat. Dali mě do páru s Greenem, s valnatým detektivem z protidrogového oddělení. Trochu jsme se nechali unést. To se stává, okrčil rameny Trip. Nedělej z toho takovou vědu. Jsem říkal, že nejsem dost agresivní. To asi neměl říkat někomu, kdo nakopal prdel vlkodlakovi. Trip se posadil na postel. Až se Green probodí, bude v klidu, byla to nehoda. Zavrtil jsem hlavou. A ne, to nebyla. Rozčílil jsem se. Neudržel jsem se. Hele, kámo, asi bych měl radši odejít. Když se rozčílím, lidi přicházejí k úrazu. <laughs> Ty mluvíš, jako bys byl Hulk, smál se. Trénuješ, z tebe byl lovec monster. Naší prací je ubližovat. No tak, kámo, o co jde? Trip se během posledních pár týdnů tréninku stal mým dobrým přítelem. A já poznal, že se mi skutečně snaží pomoct. Zíral jsem na otevřený kufr. Víš, že jsem bojoval pro peníze, že... Pokračoval jsem, aniž bych zvedl zrak. Před několika lety jsem šel do velkého boje. Do posledního. Na stole ležela spousta peněz. Můj soupeř byl údajně hrozný tvrdák. Prý v kriminále sejmul pár lidí. Náš boj měl být bezpravidel a neměli jsme se zastavit, dokud jeden z nás nepřestane bojovat. Prachy měl dostat ten, kdo se dílu drží na nohách. A proč si do toho šel? zeptal se s upřímným údivem. Pryb byl dobrý chlap a představa, že by měl ublížit druhé lidské bytosti bez pádného důvodu, mu byla naprosto cizí. Povzdechl jsem si. Musíš pochopit, že celý můj dosávadní život se mě otec snažil na něco připravit. Pořád mě do něčeho tlačil. Měl utkvělou představu o podělaný budoucnosti a chtěl, abych na ní byl připravený. No, asi jsem mu prostě chtěl dokázat, že jsem vážně tak tvrdý, jak si myslí. A co se stalo? Můj soupeř byl fakt drsnej. Nejhorší, s jakým jsem se kdy setkal. Nedařilo se mi ho sejmout. Prostě se držel na nohách. Pak se ale něco stalo, něco se ve mně zlomilo. Necítil jsem žádnou bolest, jenom soustředění. Stejně jako ve chvíli, kdy se mě Huffman snažil sežrat. Pak už jenom vím, že jsem na něm klečel a bušil ho do hlavy, až jsem si roztříštil klouby na rukách. Trip vypadal zděšeně. Ty jsi ho zabil? O, skoro. A udělal bych to, kdyby mě promotéři neodtrhli. Nakonec se jim podařilo dát mu do dohromady, ale přišel vo oko a do dneška je hrozně zřízený. Zabil bych ho. A konec konců já ho chtěl zabít. Jen tak. Hloupý, co? Dost. Chvíli jsme tiše seděli. Trip nevěděl, co mi na to má odpovědět. Z našich rozhovorů jsem věděl, že je hluboce věřící. Nejspíš celou tu dobu přemýšlel, jak mi má zdvořile říct, že určitě přijdu do pekla. Nakonec jsem promluvil já. Víš, proč jsem se stal účetním? Jsou za to lepší peníze než za učitelování. Vybral jsem si tu nejvíc průměrnou a stereotypní věc, která mě napadla. A celý život jsem se učil být zabijákem, ale po tý noci jsem od toho chtěl utýct co nejdál. Ale i tak se do práce chodil s bouchačkou a nepřál jsem si vyhledávat problémy, ale to neznamená, že jsem nechtěl být připravený, až si problémy najdou mě. A furt lepší, než mlátit zombíky po hlavě krumpáčem. A teď jsem tady, na místě, kde všechny věci, před kterými se posledních několik let snažím utéct, nutně potřebuju k přežití. A navíc se mi zdá, že jsem v tom dost dobrý. Ale mám strach, že oblížíš někomu, kdo si to nezaslouží. Jo, něco takového. Zaťal jsem z jizvené pěsti. Ruka mě bolela na místě, kterým jsem fláknul Greenovi. Byl to jen kratičký záblesk zloby, ale stačilo to. Trip se na pár dlouhých vteřin zamyslel, ohryzával se dolní ret a pak se postavil. Já to vidím tak, že naší prací je konat dobro. Nevím jak ty, ale já jsem přišel, abych zabránil monstrům v obližování nevinným lidem. Máš dar od Boha. Je sice divnej, ale i tak je to dar. A fakt, že se bojíš, abys ho nezneužil, znamená, že jsi dobrý chlap. Dej ten kufr zpátky a pojď se mnou na hodinu, než Herbinger zjistí, že jdem pozdě. Mám z něho trochu strach. Poplácal mě po rameni a odešel ze dveří. Chvíli jsem čekal a poslouchal rozčilené bzučení hmyzu narážejícího do okenní tabule. Pak jsem zasunul kufr zpátky pod postel a vydal se do práce.